Ліян Моріарті. Велика маленька брехня. Розділ третій. Джейн пригальмувала на червоне світло за великим блискучим кросовером із увімкненою аварійкою та дивилася, як темноволоса дівчина поспішала узбічям до своєї машини у легкому синьому літньому платі та туфлях з ремінцями і високими підборами. Вона, вибачаючись, махнула Джейн. Дуже мило. Сонячне проміння відбилося від однієї з її сережок і заблищало, ніби їй торкнулося небесне світло. Блискуча дівчина. Старша за Джейн, але одночасно все ще блискуча. Усе своє життя Джейн спостерігала за такими дівчатами з науковим інтересом. І, можливо, трохи з трепетом, а може, трохи із завтрістю. Хай навіть вони були й не найгарнішими на світі, але прикрашалися ніби новорічні алинки. Сережки, дармовиси, дзвінки, браслети та новенькі безглузді шарики. Коли вони з кимось розмовляли, то часто торкалися своїх співрозмов Найкраща шкільна подруга Джейн теж була блискучою дівчиною. Джейн була до них небайдужа. А потім ця жінка впала, ніби її підкосило. «Ой!» – скрикнула Джейн та швидко відвернулася, щоб не образити гідність дівчини. Мамо, тобі боляче? запитав зігі заднього сидіння. Він завжди надто переймався, щоб не зробити комусь боляче. Ні, відповіла Джейн. У пані боляче. Вона перечепилася. Джейн чекала, поки жінка підведеться та сяде в автівку, але вона так і залишилася на землі. Жінка захилила голову, а на її обличчі застигла грима болю. Світлофор спалахнув зеленим і маленький автомобіль, і знаком у на склі, що стояв попереду кросовера, зірвався з місця, а шини завищали. Джейн завела автомобіль і і намірилася об'їхати кросовер. Разом із Зігі вони їхали до нової школи на орієнтаційну зустріч. І вона поняття зеленого не мала, що з того всього буде. І сама вона із Зігі нервували, але старанно вдавали спокій. Тож вона хотіла дістатися до школи зарання. «А з тою пані все буде гаразд?» – запитав Зігі. Джейн зловила себе на дивному відчутті, яке її накривало щоразу, як її хтось відволікає. Найчастіше з Зігі. І змушував згадати, якраз вчасно, як мала б поводитися звичайна мила доросла жінка з хорошими манерами. Якби не було зігів, вона б собі поїхала. Вона була настільки сконцентрована на своїй меті дістатися на орієнтаційну зустріч, що залишила б жінку сидіти на дорозі та корчитися від болю. Я перевірю, як вона сказала Джень, ніби з самого початку так і збиралася вчинити. Вона умікнула аварійку та відчинила дверцята, усвідомлюючи, що щось усередині неї опирається цьому. Ти спричиняєш незручності, блискуче панянку. Ви в порядку? запитала. Так, жінка спробувала сісти рівніше Okay. <laughs> Схлипнула, тримаючись рукою за щеколот. Дідько, я вивихнула ногу, яка я ідіотка, вийшла з машини сказати дівчині попереду, що та припинила писати смски за кермом. Так мені й треба. Більше не буду поводитись, немов директор школи. Джейн присіла поруч. Жінка мала гарно підстрижена, темне, волосся до плечей і дрібну розсип ластовині на носі. У тому ластовині було щось дивовижно привабливе, немов дитячий спогад про літо, і ці віснянки вдало підкреслювала тоненьке мошки навколо очей та довгі сережки. Нарішуче Джейн мов рукою зняло. Вона хотіла допомогти жінці, хоча про що це свідчить? А якби ця пані була беззубою, носатою каргою, то Джейн би досі вагалася. Несправедливо і жорстоко. Вона хоче бути доброю, до цієї пані бої сподобалася її веснянки. Жінка була вбрана у вишукану сукню з вигаптованими навколо шиї квітами. Крізь палюстки, Джейн могла бачити засмаглу шкіру в тому таки ластовиню. Нам потрібен лід, сказала. Джейн, вона добре знала, що таке травмувати щиколотку ще за часів, коли грала в волейбол і бачила, що на абі залашки почала набрякати і треба підняти ногу. Джейн прикусила губу та озирнулася, сподіваючись побачити когось, бо не мала ані на ідеї, як організувати логістику цього процесу. «Сьогодні у мене день народження», – похнюпилася жінка, – мені сорок. «Вітаю», – сказала Джейн. «Це було навіть мило, що сорокарічна жінка взагалі згадала, що в неї день народження». Вона подивилася на босоніжки бідолашної, її нігті були фарбовані яскраво-бірозові, підбори тонкі, як зубочистки і дуже високі. Не дивно, що ви підвернули ногу, у такому взутті просто неможливо ходити. Я знаю, та хіба вони не прекрасні? Жінка повернула ногу, щоб краще роздивитися босоніжок. Чорт, охібуляче, вибачте, вибачте мою французьку. Мамо! Маленька темноволоса дівчинка в блискучій короні визирнула у вікно машини. "Що ти там робиш? Вставай, ми запізнимось!» Блискуча мама, блискуча донька. "Дякую за співчуття, дорогенька", сказала жінка і винувато посміхнулася до Джейн. "Ми їхали на орієнтаційну зустріч до початкової школи. Вона дуже хвилюється. У школу Піріві?" запитала Джейн здивовано. "Я теж туди йду. Мій син Зігі йде до школи наступного року. Ми переїжджаємо сюди у грудні". Не схоже було, що в неї та цієї жінки є Щось спільне, або що їхнє життя як і мужчинам могли перетнутися. «Зігі? Як Зігі Стардаст? Яке чудове ім'я!» – сказала жінка. «Між іншим мене звати Маделін. Маделін Марта Маккенді. Чомусь завжди згадую про Марту, навіть не питайте чому». Вона простягнула руку. Джен Джейн Чепмен. Без другого імені. Габріел. Школа, зрештою, розділилася на два табори. Знаєте, заскидалося на громадянську війну. Ви були або на боці Маделін, або на боці Ренати. Бонні. Ні-ні-ні, це жахливо, нічого такого. Не було ніяких таборів, наша спільнота дуже дружня. Просто було занадто багато алкоголю і повня. Усі трошки божеволюють, коли місяць повний. Я серйозно, це явище можна довести. Саманта. Чи був повний місяць? Можу, напевно, сказати, що йшов дощ. Моє волосся геть змокріло. Пані Ліпмант. Це просто смішно і це наклеп. Більше я нічого не додам. Керол. Я знаю, що знову говоритиму про клуб еротичної книги, але я впевнена, що щось трапилося під час їхніх маленьких засідань. Харпер. Послухайте, коли ми довідалися про обдарованість Емілі, я заплакала. Я подумала, ну от знову. Я вже це проходила із Софією, тому знала, чого чекати. Герната теж була в тому, що ні. Двоє обдарованих дітей. Ніхто не розуміє, який це стрес. Рината хвилювалася, як Анна дасть собі раду в школі, чи їй достатньо буде навантаження та таке інше. Тож коли той хлопчик з дивним ім'ям зробив те, що зробив, а це була лише орієнтаційна зустріч, звісно, вона дуже перейнялася. З цього все й почалося. Розділ четвертий. Взяла з собою книжку, щоб почитати, поки Зігі буде на орієнтаційній зустрічі. Натомість мусила супроводжувати Маделін Марту Маккензі і М'ячко, як у маленької жвавої дівчинки до дитячій книжці, до кав'ярні на узбережжі під назвою «Блакитний блюз». То була смішна маленька і недолуга будівля, наче печера якраз на набережній біля пляжу. Піріві. Маделін? Шкутельгала босоніж, важко опираючись на руку Джейн, ніби вони були давніми подругами. Майже інтимні відчуття. Вона могла відчути запах парфумів Маделін, щось цитринове і смачне. За останні п'ять років до Джейн мало хто з дорослих торкався. Щойно вони відчинили двері кав'ярні, за стільки вийшов молодий, одягнений у чорне з кучерявим білим волоссям та пірсингом у носі. Маделін, що з тобою трапилося? Він простягнув до неї руку. Я смертельно поранена, Томе, сказала Маделін, і це в день народження. От халепа, сказав Том і підморгнув Джейн. Поки Том облаштовував Маделін у кутку, приніс її загорнутий у кухонний рушник лід та вмостив її ногу на стілець із подушкою, Джейн роздивлялася кав'ярню. Вона була страшенно мила, як сказала б її мама. Світло-блакитні нерівні стіни були помережені хиткими полицями, заповненими старими книжками. Дерев'яні дошки підлоги осяяло золотисте ранкове світло. Джейн видихнула п'янку суміш запахів кави, випічки, моря та старих книжок. Передня стіна кафе була скляною, а розстановка столів продумана таким чином що будь-якому місці клієнт бачить море, ніби сюди приходять подивитися якусь виставу із морей у головній ролі. Джейн роздиралася довкола і раптом зловила себе на відчутті того дивного невдоволення, котре з'являлося щоразу, як вона опинялася в новій гарненькій місцині. Вона навіть не могла описати це відчуття, хіба лише словами «якби ж то я тут була». Ця маленька кав'ярня на узбережжі була така вишукана, вона б дуже хотіла тут бути, Хоч насправді вона вже тут була, усе це здавалося якимось безглуздям. Джейн, чи може тебе чимсь пригостити? запитала Маделін. Дозволь, я замовлю каву і щось солоденьке, щоб за все віддячити. Вона повернулася до Баристи, що метушився за прилавком. Томе, це Джейн, вона мій лицар у блискучих опладунках. Моя лицарка. Джейн відвела Маделін та її доньку до школи, спершу припаркувавши величезне авто Маделін на узбіччі. Вона дістала дитяче автокрісло Хлої із заднього сидіння в автомобіль та прилаштувала його на задньому сидінні своєї крихітної машинки поруч із крізлом Зігі. То була задача – маленьку кризу подолану. Той факт, що ця пригода певною мірою захопила Джейн, був сумною ілюстрацією її мирного життя. Зігі теж був вражений новизною від того, що поруч із ним сиділа ще одна дитина, а надто вже така харизматична веселунка, як Хлоя. Мала невтомно теревенила, пояснюючи зігі все, що він повинен був знати про школу і які будуть вчителі, і що дітям слід мити руки перед тим, як зайти до класу, і що витерти їх ліпше одним паперовим рушником, і де вони їдять в обід, і що не можна брати з собою бутерботи з арахісовим маслом, бо в деяких людей алергія на арахіс, і вони можуть померти, і що в неї вже є власна коробка для обідів, і на неї намальована дора-мандрівниця. А що намальовано на коробці зігі? Баз Лайтер. Митю збрехав Зігі, бо Джейн ще не придбала йому коробки для обідів. Три дні на тиждень він був у дитсадку, і там його годували обідом. Пакувати обід для сина новий майбутній досвід для Джейн. Коли вони дісталися до школи, Маделін залишилася в автомобілі, поки Джейн завела дітей. Власне, це хлоя їх усіх завела. Вона йшла попереду, її корона виблискувала в сонячних променів. Якоїсь митю Зігі та Джейн подивилися одне на одного з виразом. «То ці дивовижні люди. Джейн трохи нервувала через ранкову орієнтаційну зустріч зігі і розуміла, що мусить не показувати цього зігі, бо він мав схильність до тривожності. Відчувалося, ніби вона бралася за нову роботу – роботу мами-школяра. Треба буде розібратися із правилами, документами та процедурами. Та прийти до школи разом з Хлоєю було ніби витягнути золотий квиток. Їх одразу гукнули дві чиїсь мами. Хлоя, а де твоя мама? Потім вони відрекомендували Джейн, а Джейн розповіла історію про ногу Мадрін. А потім цією ж історією зацікавилася вчителька Панна Барнс. Тож Джейн була у центрі уваги і по правді це було приємно. Сама школа була дуже гарна, вона стояла на краєчку мису, тож боковим зором Джейн весь час бачила, як ген-ген отдалінь мерехтить блакить океану. Класи розташовувались у довгій будівлі із піщанику, а оточений деревами майданчик, здавався, мав безліч цікавенних секретних місцинок, що збурювали увагу, затишні щілини між деревами, затінені доріжки та навіть маленький дичачий лабіринт. Зігі – Розпашілий та щасливий пішов до класу разом з Хлоєю, а Джейн подалася до машини. Теж розпашіла і радісна, а на пасажирському сидінні сиділа Маделін. Вона махала рукою та радісно усміхалася, ніби Джейн її найкраща подруга. На мить Джейн відчула, як щось у душі відпустило, розслабилось». А тепер вона сиділа поруч із Мадрін у блакитному блюзі, чекала на каву, спостерігала за офіціантом та відчувала тепло сонячних променів на обличчі. Можливо, переїзд сюди і не стане початком чогось нового або ж закінченням чогось іншого, що навіть краще. Скоро прийде моя подруга Селеста, сказала Маделін. Може, ти бачила її у школі, коли вона приводила своїх хлопців? Двох білявих хуліганів. Вона висока, білява, вродлива та нервова. Не думаю, відповіла Джейн. Чого ж їй нервуватися, якщо вона висока, білява та вродлива? Так отож, сказала Мадель, ніби це відповідало на питання. А ще в неї шикарний багатющий чоловік. І вони досі тримаються за руки. І він таки милий, навіть мені купує подарунки. І правда не знає, як ми залишаємося подругами. Вона подивилася на години. Боже, вона безнадійна, завжди запізнюється. Та поки ми чекаємо, я тебе розпитаю. Вона нахилилася вперед та зосередилась на Джейн. Ви новенькі на Півострові Геш? Твоє обличчя мені зовсім не знайоме. Враховуючи, що у нас одного віку діти, ми могли б зустрітися у дитячому центрі Джумбару. а чи у бібліотеці чи ще десь? Ми переїжджаємо у Грудні, відповіла Джейн. Наразі живемо в Нью-Тауні, але я вирішила, що непогано було б якийсь час пожити на узбережжі. Спонтанно, мабуть, то була моя примха. Слово примха прийшло до неї незвідки, і від нього їй було і соромно, і приємно водночас. Вона хотіла, щоб вся ця історія виглядала при так, ніби вона була примхливою дівчиною. Вона розповідала Мадель, що одного дня, кілька місяців тому, повезла з Їгі на узбережжя, побачила знак, здається, в оренду на одному з багатоквартирних будинків і подумала, чому би не пожити на узбережжі. Зрештою, ця історія не була неправдою. Ну, не зовсім. День на пляжі наказувала вона сама собі знову і знову спускаючись довгою стрінкою дорогою, ніби хтось підслухав її думки і віддавав сумніву її мотиви. Пляж Пірєві один з десяти найгарніших пляжів на світі. Десь вона це бачила. Її син заслуговує на те, щоб побачити один з десяти найгарніших пляжів на світі. Її вродливий дивовижний син. Вона знову і знову дивилася на нього у дзеркалі заднього уряду, її серце стискалося від болю. Вона не розповіла Мадалі що коли вони поверталися до машини, тримаючись за руки, усі у піску, в голові, їй німо пульсувало слово «Допоможіть», ніби вона благала чогось рішення зцілення перепочинку. Перепочинку від чого? Зцілення від чого? Рішення чого? Вона швидко та поверхово дихала, на чолі виступила краплина поту. А тоді побачила знак «Квартира в оренду в Ньютоні», «Квартира з двома спальнями» і розміщувалася у багатоповерховому будинку з червоної цегли, негарному та без душі. Зате будинок був за п'ять хвилин пішки від пляжу. А що як ми сюди переїдемо? Запитала вона у Зіги. Її очі спалахнули цією ідеєю, і раптом здалося, що ця квартира була саме тим рішенням, якого вона шукала. Люди кажуть, море приносить зміни. Чому б морю не принести зміни її життя та життя Зіги? Вона не розповідала Маделін, що від народження Зіги до півроку знімала різне житло по всьому Сіднею, намагаючись влаштувати своє життя. Не розказала, що, можливо, усі ці роки поволі наближалася до пляжу Пірєвій. А ще вона не розповідала Маделін, що коли вийшла з офісу Ріелтора після того, як підписала договір оренди, то вперше помітила людей, котрі живуть на цьому півострові. Засмаглі, з освітленим сонцем волосся, згадала про свої бліді ноги під джинсами, а потім подумала, що батьки, мабуть, боятимуться їхати довгою, з дорогою, що веде на цей півострів, і батько триматиметься за кермо так міцно, що в нього аж пальці болітимуть, і все ж батьки приїздитимуть і не скаржатимуться. І раптом Джейн відчула, що справді припустилася величезно Помилки. Та вже надто пізно. І ось я тут. Ось так просто. Завершила вона свою розповідь. Тобі тут сподобалось? Маделін здавалася захопленою. Вона поправила лід на нозі та здрігнулася від болю. Ай, ти любиш серфінг, а твій чоловік? Я мала б сказати твій партнер. Хлопець, дівчина. Я відкрита до всіх варіантів. У мене немає чоловіка, сказала Джейн. І партнера немає. Я одинока, мама-одиначка. «Справді?» – запитала Маделін, ніби Джейн щойно оголосила щось, навдивовижусь, сміливе та чудове. «Справді», – Джейн дурнувато посміхнулася. «Знаєш, люди про це забувають, але я свого часу теж була мамою-одиначкою». Маделін гордовито звела підборіддя, ніби звертаючись до натовпу людей, котрі з нею не погоджувались. «Мій колишній чоловік пішов, коли старша донька була ще зовсім маленькою. Абігейл». Зараз їй 14. Тоді я була молода, як і ти. Мені було всього 26. Хоч тобі здається, що життя скінчилося, що я його згайла. Це було складно. Бути мамою-одиначкою. Складно. Ну, у мене є мама і, звісно, я не кажу, що зовсім не мала підтримки. Мені теж допомагали батьки. Але ж були ночі, коли Абігел хворіла. Чи я хворіла, чи ще гірше, коли хворіли ми обидві. І менше з тим. Маделін замовкла та стенула плечима. Мій колишній одружин з іншою жінкою. У них народилася дівчинка такого ж віку, як і Хлоя, і Натан став батьком року, ідеальним татусем. З чоловіками часто таке трапляється, коли народжується друга дитина. Абігель думає, що її тато чудовий, тільки я досі на нього ображена. Кажуть, треба пробачити та відпустити свої образи. Не знаю. Мені мої образи навіть подобається. Я її плекаю, як домашню тваринку. Я теж не дуже вірю в прощення, сказала Джен. Маделін посміхнулася та тиснула в Джейн чайною ложечкою. «І правильно, ніколи не пробачати, ніколи не забувати. Ось моє гасло». Джейн не була певна, що це був жарт. «А що батько Зігі?» – продовжила Маделін. Він взагалі бере участь у вашому житті? Джейн не поворухнулася. За п'ять років вона цього добре навчилася. Джейн відчула, як тілом розливається спокій. Ні, та ми й не були разом. Вона ідеально подала цю репліку. Я навіть не знала, як його звуть. Це було «Зупинись, зроби паузу. Якщо не можеш дивитися в очі, підведи погляд». Як побачені на одну Інтрижка на одну ніч, запитала Маделін, у її голосі чулася симпатія та схвалення, і Джейн гидне засміялася від здивування. Більшість людей, особливо віку Маделін, реагували на ці слова з ледь помітним виразом осуду, мовляв «Я розумію, нехай, та віднині…» Ти відносишся до іншої категорії людей. Джейн не ображав їхній осуд. Її і самій це не подобалося. Вона просто хотіла закрити цю тему і найчастіше це спрацювало. Ось її, батька немає. Рухаємося далі. Чому би не сказати, що ти розлучена з його батьком? Запитувала мама раніше. Мамо, брехня все ускладнює, відповіла Джейн. Її мама не вміла брехати. А так ми просто... «Закінчимо цю розмову». «О, я пам'ятаю свої побачення на одну ніч», – мріливо сказала Мадвін. «О, боги, що я тільки не виробляла у дев'яності? Сподіваюся, Хлоя про це ніколи не дізнається. От халепа. Тобі сподобалось?» Джейн не одразу зрозуміла запитання, вона запитувала, чи її сподобалася інтрижка на одну ніч. На хвильку Джейн знову опинилася в скляній камері ліфта, який безшумно піднімався посеред готелю. У хлопця в руці пляшка шампанського, а другою рукою він обнімає Джейн за талію та пригортає до себе. Вони заливаються сміхом. Коли він сміється, то мружить очі. У Джейн підкошуються ноги від сміху та бажання запах дорогих парфумів. Джейн прочистила горло. Мабуть, сподобалось. Вибач, це було трохи занадто. Може, я запитала про це, бо згадала свою молодість. А може тому, що ти така молода? А я вже ні. І я намагаюся видатися крутою. Скільки тобі років? Нічого, що я запитую. 24. 24, повторила Маделін. А мені сьогодні 40. Я це вже тобі казала, правда? Ти, мабуть, думаю, що тобі ніколи не буде 40. Ну, по правді я сподіваюся, що одного дня так і буде, відказала Джейн. Вона і раніше помічала, як жінки середнього віку переймаються через свій вік. Вони жартували про це, жалілися знову і знову до цього поверталися. Так, ніби процес дорослішання був якоюсь загадкою, яку вони намагалися збагнути. Чому вони аж так цим переймаються? Друзі, мами Джейн, здавалося, просто не мали іншої теми для розмови, ну або принаймні і Джейн, вони не говорили ні про що інше. О, Джейн, ти така молода і така вродлива, хоча насправді вона не була гарненькою, в очевидь їхньому розумінні одне автоматично випливало з іншого. Ти молода, а значить гарна. Ти така молода, Джейн, ти точно розберешся, як полагодити мій телефон, комп'ютер, камеру, хоч насправді багато маминих подруг краще за Джейн розбиралися в техніці. Ти така молода, Джейн, а в тебе стільки енергії, хоча насправді вона так втомилася, так сильно втомилася. Слухай, а як же ти даєш собі раду, схвильовано запитала Маделін та випрямилася на стільці, так ніби мала тут і зараз вирішувати цю проблему. Ти працюєш? Джейн кивнула. Я дистанційно працюю бухгалтером, маю непогану клієнтську базу з купою дрібних компаній. Я швидко працюю, оперативно виконую роботу. Цього вистачає на оренду. Розумниця, похвалила її Мадрін. Я теж «Сама на себе заробляю. Коли Ебігел була маленькою, ну, переважно, час від часу, Натан надсилає мені якісь гроші. Було складно, та водночас це давало певне задоволення. Ти ж розумієш, і без тебе впораюсь, іди до дітька». «О, так», – сказала Джейн, «хоча і життя ж одним чином нікому не демонструвало цього «без тебе впораюсь». Принаймні, не так, як це сказала Мадлін. «Ти стовідсотково будеш наймолодшою мамою в нашій школі». Розмірковувала Маделін. Вона відпила каву і лукаво посміхнулася. Ти навіть молодша за нову прекрасну дружину мого колишнього. Обіцяй, що не дружитимеш із нею. Я тебе перша знайшла. Я впевнена, що навіть не зустрінуся з нею, спантелично пробурмотіла Джейн. О, напевне, зустрінешся, скривилася Маделін, її донька йде до школи з Хлої. Уявляєш? Джейн не уявляла. Мами і школи ходять разом на каву, а дружина мого колишнього сидить за столом навпроти мене і п'є трав'яний чай. Не хвилюйся, ніхто не поб'ється. На жаль, усе це дуже нудно, мило і страшенно по-дорослому. Боні навіть цілує мене при зустрічі. Вона захоплюється йогою, чакрами і іншими подібними дурницями. Знаєш, як усі ці... Патчерки буцімто ненавидять своїх злих мачух. Моя донька її обожнює. Бачно, бо ні, така спокійна, я не така. У неї такий ніжний, низький мелодійний голос, від якого хочеться гупнутися головою об стіну. Джейн засміялася. Маделін майстерно відтворила цей низький мелодійний голос. Ти, звісно, подружишся з Боні, сказала Маделін. Її неможливо ненавидіти. Я дуже добре вмію відчувати ненависть до людей, але її ненавидіти надзвичайно важко. Мушу вкладати у це душу. Вона знову поправила лід на нозі. Коли Боні дізнається, що я підвернула ногу, вона принесе мені їжу. Вона страшенно любить приносити мені домашню їжу і робить це за будь-якої нагоди. Можливо, Натан їй розповідав, що я зовсім не вмію готувати. І тепер вона хоче продемонструвати свою перевагу. Але найгірше, що вона навіть цього не може зробити. Вона й неймовірно хороша. Мені щоразу хочеться викинути її з траву-смітник. Та надто вже вони смачні. Чоловік і діти убили б мене за це. Раптом Маделін аж засяяла і жваво комусь помахала. Ну, нарешті. Ось ти де. Селесто, сюди. Ходино сюди. І подивися, що я накоїла. Джейн обернулася і серце їй тенькнуло. Це не повинно було мати жодного значення. Вона, напевне, знала, що ні. Але сам факт, що існують такі неймовірні вродливі, люди викликає сором. Уся твоя неповноцінність, як на долоні, на показ усьому світові. Ось так мали б виглядати жінки. Саме так. І вона мала рацію. А Джейн – ні мале страшне і дуже гладке дівчисько. Голос у голові прозвучав так настирливо і наполегливо, що здавалося Джейн навіть відчула гарячий смердючий подих. Вона здригнулася та спробувала усміхнутися до неймовірної вродливіці, котра йшла їй назустріч. Тея Гадаю, ми вже чули, що Бонні вийшла заміж за колишнього чоловіка Мадріна. Натана. Складно чи не так? Може ви захочете більше про це? Довідайтеся. Я в жодному разі не вказую, як ви маєте виконати свою роботу. Бонні. Це зовсім не має значення. У нас були виключно дружні стосунки. Лише сьогодні зранку я відвезла її бідолашну чоловіку в вегетаріанську лазанью. Габріель. Я в школі новенька, нічого не знаю. У нашій школі всі наче родичі, розповідала мені директорка. Пусті теревенні. Знаєте, про що я найперше подумала, коли в день орієнтаційної зустрічі прийшла на шкільний майданчик? Це закрити Угрупування. Кліка, кліка, кліка. Не дивно, що хтось поплатився життям. Ну добре, мабуть я трохи перебільшую. Мене це дещо здивувало.